Оповідь Мередіта Блейка Шановний пане паро, як я вже повідомляв, викладене на папері, це все, що я зумів пригадати в зв'язку з трагічними подіями, які відбулися 16 років тому. Насамперед, хочу, аби ви знали, що я серйозно обдумав сказане вами під час нашої зустрічі. Тепер... Я ще більше переконаний, ніж був раніше, що Керолайн Крель не отруїла свого чоловіка. Це мені завжди здавалося абсурдним, але відсутність будь-якого іншого пояснення і її поведінка під час процесу змусили мене приєднатися, як вівцю до отари, до думки інших і говорити разом з ними, що коли не зробила цього вона, то яке може бути інше пояснення? Після нашої зустрічі я серйозно обмірковував альтернативне рішення, подане тоді адвокатом захисту, що Емія Скриль покінчив із собою. Незважаючи на те, що мені було відоме це рішення, воно здалося тоді мені абсолютно фантастичним. Зараз, я бачу, що повинен змінити свою думку. Насамперед, надзвичайно багатозначним є той факт, що так міркувала і Керолайн Крейль. Якщо виходити тепер із гіпотези, що ця мила і ніжна жінка була несправедливо засуджена, тоді її переконаність, про яку вона так часто говорила, повинна серйозно вплинути на нашу думку. Вона знала Еміаса краще за всіх. Якщо вона вважає можливим самогубство, тоді самогубство повинно бути можливим всупереч скептицизму друзів. Отже, я підтримую теорію, що у Еміаса не було в думках. Тут деяка схильність до муксовісті, навіть відчай, викликані надмірностями, на які штовхнув темперамент, і які були зрозумілі тільки його дружині. Це, по-моєму, небезпідставне твердження. Можливо, тільки їй був відомий цей бік його характеру. Риса несумісна з тим, що я будь-коли чув про Еміаса. Але не менш вирогідна, що в більшості людей існують непомітні риси, які перебувають у протиріччі з основним їх характером. Прояви ці бувають несподівані навіть для близьких. Трапляється, що в житті шановного і порядного чоловіка розкривають добре приховану рису – грубість. Бридкий користолюб може таємно захоплюватися тонким витвором мистецтва. Жорстокі і безжалісні люди інколи проявляють небувалу доброту. Або навпаки, великодушний, веселий чоловік інколи вчиняє жорстоко і підло. Отже, можливо, що в Емія Сакреля була болісна тенденція до самозвинувачення. І чим бурхливіше проявлявся його егоїзм у прагненні робити, що йому заманеться, тим сильнішим, можливо, були його муки. На перший погляд це здається неймовірним, але я гадаю, що саме так і повинно було статися. І повторюю, Керолайн сама твердо дотримувалась цієї точки зору. Розглянемо тепер факти, або вірніші спогади, які у мене залишилися про факти в світлі цієї нової теорії. Вважаю доречним поновити бесіду, яку я мав з Керолайн за кілька тижнів до трагедії. Це було під час першого візиту Ельзи Грієр в Олдербері. Керолайн, як вам відомо, знала про моє глибоке, дружнє захоплення нею. Я був людиною, з якою вона запросто могла поділитися. Вона, здавалося мені, була, Погано настроєна. Я здивувався, коли вона одного разу запитала, чи думаю я, що Еміас справді дуже любить цю дівчину. Я сказав їй, він хоче написати її портрет. Ви ж знаєте Еміса. Керолайн похитала головою і заявила. Ні, мені здається, що він закохався в неї. Ну, може трішки? Ми ж знаємо, що Еміас надто чутєвий до жіночих зваб, але пора б вам розібратися, моя дорога, що Еміас по-справжньому любить тільки одну людину, і ця людина ви. Його інколи захоплюють подібні пристрасті, але ненадовго. Ви єдина жінка, яка щось значить для нього, і незважаючи на те, що він себе. Погано поводить, почуття його до вас не змінюється. Керолайн відповіла, так і я думала досі. Повірте мені, Керо, так і є. Мередіте, цього разу мені страшно. Ця дівчина так страшенно відверта і така молода, така пристрасна. Мені здається, що цього разу серйозно. Але саме той факт, що вона така молода і така відверта, і є її захистом. Ось цього я й боюсь. Мені 34 роки, ви знаєте, Мередіте. Вже 10 років, як ми одружені, у мене немає шансів суперничити з Ельзою. Цією майже дитиною. Я це добре розумію. Але... «Керолайн, ви ж знаєте, що Еміас справді любить вас. Чи можна коли-небудь бути впевненою з цими чоловіками? Я надто примітивна жінка, Мередіте. Мені хочеться вдарити сокирою цю дівчину. Я пояснив, що певно, в такому віці Ельза зовсім не розуміє, що робить. Вона дуже захоплюється Еміасом. Вона вважає його героєм, і не віддає собі звіту, що Еміас закохався в неї. Керолайн почала говорити про садок. Я сподівався, що ця справа її більше не хвилюватиме. Незабаром після того Ельза повернулася до Лондона. Еміс також був відсутній кілька тижнів. Я зовсім забув про цю справу, коли почув якось, що Ельза знову в Олдербері для того, щоб Еміс закінчив її портрет. Ця звістка схвилювала мене. Керолайн при зустрічі не вельми була настроєна обмірковувати це, але поводила себе звичайно, без якоїсь особливої стурбованості. Я вирішив, що між ними все гаразд, тому здивувався до потрясіння, коли довідався, як далеко зайшла справа. Я Розповім вам про свою бесіду з Крейлем і про розмову, яку мав з Ельзою. В мене не було нагоди поговорити з Керолайн. Ми тільки обмінялися з нею кількома словами. Ніби бачу її з великими чорними очима, затамованими хвилюванням. Ніби чую її голос, все скінчено. Нема слів, щоб висловити безмежну гіркоту з якою вона це мовила, то була сувора правда, тому що зі смертю Еміяса все скінчилося для неї. Тому я в цьому переконаний, і взяла вона цикуту. Це був порятунок, порятунок, підказаний моєю дурною лекцією, і уривок із Платона, прочитаний тоді. Ось яке моє теперішнє переконання. Вона взяла цикуту, твердо вирішивши покінчити з собою, якщо Еміс її кине. Він, мабуть, побачив, коли вона це робила або довідався пізніше, що в неї трунок, це відкриття його налякало. Він жахнувся, зрозумівши, як далеко зайшов, але, незважаючи на весь жах і докори совісті, він відчував, що не може відмовитися від Ельзи. Це зрозуміло. Будь-хто з закоханих у неї чоловіків не міг би відірватися. Він не уявляв собі життя без Ельзи. Він зрозумів, що в свою чергу Керолайн не зможе жити без нього. І вирішив, що є тільки один вихід – самому скористатися цикутою. І те, що він зробив, по-моєму, характеризує його. Живопис був для нього найдорожчим у світі. Він вирішив померти справді з бензлем у руці. І останнє, що повинні були бачити його очі, образ дівчини, яку він отчайдушно любив. Можливо, він подумав, що і для неї його смерть буде найкращим виходом. Визнаю, ця теорія залишає без пояснень деякі факти. Чому, наприклад, на пустій пляшці від цикути, були тільки відбитки пальців Керолайн. По-моєму, після того, як Еміас бабрався з пляшкою, його відбитки були стерті вогкою ганчіркою, що лежала в ящику з пляшками. І що після смерті Еміаса Керолайн брала її, щоб подивитися, чи ніхто не чіпав? Безперечно, це судження можливе і правдоподібне, що стосується показань, пов'язаних із слідами пальців на певній пляшці, то свідки захисту вважали, що після вживання трунку рука скорчиться і тому людина може схопити пляшку неприродним чином. Варто пояснити іще дещо, а саме поведінку Керолайн під час процесу. Для мене тепер зрозумілі мотиви цієї поведінки. Вона взяла трунок з моєї лабораторії. Її рішення покінчити з собою було причиною, яка змусила її чоловіка покінчити самогубством замість неї. Не буде нелогічним передбачати, що в момент хворобливого докору совісті вона відчула себе відповідальною за його смерть. Таким чином Керолайн переконала себе, що винна у вбивстві, хоч і не в тому, що в якому її звинувачували. Вважаю все це цілком можливим, певен, що вам не важко буде переконати маленьку Карлу, і вона зможе вийти заміж за свого нареченого і буде задоволена думкою, що єдина вина її матері – це імпульс, і не більше покінчити з собою. Все написане досі, на жаль, не є тим, про що ви мене просили. Спробую зараз виправити цей недолік. Я вам уже розповідав про все, що сталося напередодні смерті Еміса, Перейдемо до цього дня. Спав я дуже погано, схвильований таким жахливим для моїх друзів поворотом подій. Після довгого роздумування, коли я даремно намагався вигадати спосіб уникнути катастрофи, в годині о шостій я заснув мертвим сном. Не прокинувся, коли мені приносили чай. З трудом піднявся приблизно о пів на десяту, змучений, з важкою головою. Трохи згодом мені здалося, що я почув шурхід у кімнаті, яка була піді мною, тобто в лабораторії. Шум певний. Викликала кішка, що залізла до кімнати. Я побачив ледь відчинене вікно по недогляду, мабуть, так і зоставлене з вечора. Отвір був приблизно таких розмірів, що могла пролізти кішка. Пригадую про цей шум тільки для того, аби пояснити, що привело мене до лабораторії. Як тільки вдягнувшись, я спустився туди і почав оглядати полиці, Помітив, що пляшка з цикутою трошки відступала з ряду. Це привернуло мою увагу. Придивившись, я побачив, що з пляшки зникла значна кількість рідини. Перед тим пляшка була майже повна, а тепер в ній залишилося менше половини. Я міцно зачинив вікно і вийшов, замкнувши двері на ключ. Мене розбирало хвилювання. Я розгубився. Раптовість чогось завжди уповільнувала мої розумові процеси. Всі слуги в один голос стверджували, що в лабораторію не заходили. Після деяких роздумів я вирішив подзвонити братові і запитати його поради. Філіп негайно збагнув усю серйозність відкритого мною факту – і терміново викликав мене, аби порадитися. По дорозі з дому я зустрів бадмазель Уільямс, яка шукала свою ученицю. Я запевнив, що не бачив Анджели, швидко пішов до моря і почав гребти до протилежного берега. Мій брат був там і чекав на мене. Ми піднялися до будинку тією ж дорогою, яку з вами долали кілька днів тому. Місцевість ви знаєте, отже можете собі уявити, що проходячи біля стіни саду батареї, ми не могли не почути, про що там говорилося. Крім факту, що Еміс і Керолайн певно не сходилися в поглядах на якесь питання, ми не звернули уваги на те, що там говорилося. Незаперечно лише те, що я не чув там ніяких погроз із боку Керолайн. Темою бесіди була Анджела. Керолайн, я гадаю, була за відстрочку відправки дівчинки до школи. На чому рішуче наполягав Еміос. Він був невмолимий, нервував, кричав, що справа вирішена і що він уже потурбувався про підготовку речей дівчинки для дороги. Хвіртка батареї відчинилася якраз тієї хвилини, коли ми були перед нею. Вийшла Керолайн. Вона здавалася схвильованою, але не дуже. У цей час від будинку надійшла Ельза. Було видно, що Еміас хоче продовжити роботу над картиною, тому ми пішли стежкою вгору. Філіп пізніше гірко докоряв собі, що ми не вжили тоді негайних заходів. Але я не розділяв його думок, абсолютно нічого не виправдовувало наших передбачень про підготовку вбивства. До речі, я вважаю, воно й не готувалося. Звичайно, щось нам варто було вжити, але залишаюся певним своєї правати, що спершу треба було уважно обсудити цю проблему, обов'язково знайти потрібне рішення. Раз чи два я навіть запитував себе, чи не помилився і чи насправді пляшка була напередодні повна. Я не з тих, як мій брат Філіп, котрі вважають себе абсолютно певними в усьому. Пам'ять інколи може зіграти злий жарт. Стільки разів, наприклад, ти був певен, що кладеш якийсь предмет в одне місце, а потім виявляється, що зовсім в інше. Чим більше я намагався пригадати, в якому стані була пляшка напередодні, тим більше з'являлося сумнівів. Це дуже злило Філіпа. Він почав утрачати терпець. Ми не могли більше розмірковувати і мовчки згодилися продовжити це після другого сніданку. Пізніше Анджела і Каролайн принесли нам пиво. Затим я рушив стежкою в бік батареї. Якраз під батареєю серед дерев є галявинка, де стояла стара лавка. Я сидів там, курив у роздумі, спостерігаючи, як позує Ельза. Вічно буду пам'ятати Ельзу, якою вона була того дня. Струнка у жовтій блузці і синіх штанях у червоному половері, накинутому на плечі. Її обличчя випромінювало здоров'я і радість. Ви, можливо, подумаєте, що я підслуховував? Ні. Ельза мене добре бачила. Вона знала, як і Еміас, що я там сиджу. Вона навіть махнула мені рукою і закричала, що Еміас цього ранку нестерпний, що він навіть не дає їй відпочити. Вона, мовляв, уся замерзла, і в неї Нестерпно болить поперек. Вона не помічала нічого, окрім себе і Еміса, Не знала сумніву, докору, жалю. Чи можна чекати жалю від життєрадісної молодості. Жаль – це почуття, яке приходить з віком, разом з мудрістю. Вони, зрозуміло, багато не розмовляли. Художник не любить базікати, коли працює. Приблизно кожні 10 хвилин Ельза робила якесь зауваження, а Еміс щось бурчав у відповідь. Вона йому казала, мені здається, ти правий щодо Іспанії, це перша країна, куди ми поїдемо, і ти поведеш мене дивитися бій биків, це мабуть виняткове видовисько, тільки я б хотіла, щоб бик убив людину, а не навпаки. Уявляю, що відчували римські жінки, дивлячись, як вмирає Тореадор. Чоловіки вмирають, невелика біда. А ось тварини, вони прекрасні. Вона сама була, як молода тварина, примітивна, не маючи ніякого досвіду і мудрості, сповненої сумнівів людини. Не гадаю, що вона думала, вона тільки відчувала, вона була жива. Живіша всіх живих істот, яких я знав. Гонг задзвонив до обіду. Я встав, спустився стежкою, зайшов у батарею, де мене зустріла Ельза. Після тінистих дерев світло здається надто яскравим, сліпучим. Еміас лежав, розкинувши руки, на лаві. Він уважно дивився на картину. Я тільки раз бачив його у такій позі. Звідки я міг знати, що Трунок так діяв, що Еміас цепенів? Еміс ненавидів усе, що нагадувало хворобу. Він ніколи б не згодився хворіти. Цілком можливо, що він сприйняв свою кволість за сонячний удар, проте не поскаржився. Ельза сказала, що Еміас не піде обідати. Я подумав, це досить розумно з його боку, і сказав, тоді до побачення. Еміас поволі перевів погляд з картини і зупинився на мені. У його очах було щось дивне. Не знаю, як і назвати щось подібне до ворожості. Погляд пильний, недоброзичливий, злий. Звичайно, тоді я не зрозумів того погляду, коли картина не виходила так, як йому хотілося, у Еміса були погляди просто вбивчі. Я вважав, що це саме той момент. Ні Ельза, ні я не помітили у цьому нічого надзвичайного. Каприза художника та й усе. Ми залишили його там і пішли до будинку, розмовляючи та сміючись. Якби вона знала, бідна дівчина, що більше ніколи його не побачить. О, слава Богу, що вона не знала. Вона могла б тоді скористатися ще кількома миттєвостями щастя. За столом Керолайн вела себе, як звичайно, ледь стурбована не більше. Хіба це не говорить про те, що вона ні в чому не замішана? Вона не могла так артистично триматися. Потім вона і гувернантка спустилися в садок і знайшли його. Я зустрів мадмазель Уільямс, коли вона поверталася знизу. Вона попросила подзвонити лікареві і повернулася до Керолайн. Бідна дитина. Маю на увазі Ельзу. Жаль, її був шалений і нестримний, як у дітей. Вони не думають, що життя може викидати подібні штучки. Керолайн була спокійна, надто. Спокійна. Вона, зрозуміло, краще вміла володіти собою, ніж Ельза. Тоді в неї не було ще докорів совісті, вона тільки сказала, що це, звичайно, вчинив він, він сам. Але ми не могли вірити тому. Можливо, Керолайн уже тоді зрозуміла, що підозра падає саме на неї. Так, я вважаю, що це і пояснює її поведінку. Філі був абсолютно переконаний. Вона вбила Еміаса. Велику допомогу надала тоді губернантка, людина, на яку можна покластися в найбільш несподіваних ситуаціях. Вона поклала Ельзу і дала їй заспокоюючі ліки. А Анджелу вивела, коли з'явилася поліція. Відтоді все перетворилося в суцільну Веремію. Поліція Обшукувала будинок і вела слідство. Репортери вертілися як мухи зі своїми фотоапаратами, намагаючись узяти інтерв'ю у членів сім'ї. Страшне. Я й сьогодні підпливо тих почуттів після стількох років. Коли ви поясните, маленький Карлі, як це сталося насправді, хай допоможе вам Бог забути всю цю історію. Щоб ніколи про неї не згадували. Мабуть, Еміас покінчив з собою, яким би неправдоподібним це здавалося.